na katika mambo ambayo tunahimizana kwa wingi sana ni kukithirisha matendo mema katika mwezi huu na aswaswa Maswala haya ya utoaji wa sadaka ni katika vitu ambavyo vinamfunguzia mtu na kumtengenezea mtu kutokuwa na shohon na ubakhili kwa hiyo sisi tunahimiza tu katika hili tunahimiza katika hili sana nilikuwa na tangazo ambalo linatuhusisha sisi aswaswaso waislamu wa hapa dodoma na haswa hasa wanafunzi wa elimu wanafunzi watafutaji wa ilmu wanaotafuta elimu sisi Allah amejaliia katika mwezi huu kikao chichukue hicho hapa bgozine hapa katika mwezi huu tumeweza kufanikisha au ime, imefanikishwa Semina kuweko katika mwezi huu patakuwa na semina ya kielimu maneno ya kusomeshwa watu dini. Atakopa na seminar ya kusomeshwa watu dini. Lakini itakuwa mjini huko. kidogo. Mjini huko katikati Kwenye msikiti katika markazi ya Ibn Uthaymin, Al Ibn Kwa itakuwa leo rasmi ilikuwa ianze leo asubuhi. Lakini ratiba tu zimeingiliana. Isipokuwa tu kwamba leo itakuwa ni ufunguzi baada al magharibi na itadumu kwa takriban kwa siku e, shupunguo kama saba Nane au 9 hivi. Ukiondoka itabakia nani? Kiondoka leo itabakia nani? Nasema na hii kwa waislamu wote lakini pia ni kwa wanafunzi haswa. Kwa kila yule ambaye na nafasi anaona bana mimi naweza nikaenda nikachota elimu kwa kiasi cha siku Ni nikasoma vitabu vitatu vinne nikasoma kitabu cha tahara kwenye fiqh al chote nikasoma kitabu zakati kwenye fiqh muassar chote nikasoma kitabu cha hadith usalafi fi ramadhana chote nikasoma katika muda wa siku nane itengeye muda wako Allah dunia hii ha wamepambana wale upambana. watu wengi wametoa juhudi mashaka na hii dunia wengi sana tawajua yani ukijiangalia wewe unaona kabisa wewe sio fighter kuna mwamba alikuwa fighter kuna huyu jamaa alikuwa ni faita kweli ametoa kweli kweli Yaani kama time walienda nazo sana lakini aina huwa yiku wapi sasa na huo faita wake na hizo taimu walizokuwa nadzitia kujifanya na zisimamia sana yiku wapi Amali inayoweza kuzali itakayomsaidia mtu ni matendo mema Na matendo mema matendo mema matendo mema juhudi kama hivi semza ilmu unakwenda misikitini kama hivi jitahidi unasoma Qurani unasomeshwa Haya na no matendo me, kila siku tunasikia taarifa za maboda boda wamekufa katiko na gari kaingia katikati ya semi kafanyaje mvunjika miguu kafa, kafanyaje taarifa nyingi tunazo hizo bali majamaa zetu na marafiki zetu wa karibu tunathibitisha kabisa wamekufa ajali ya basi ya juzi hapa ndugu yetu kamfisha mama yake hapa hapa mama yake kafariki kichwa nyanga nyanga sio hivyo tu wengine ambao miguu wamepata ukilema Koe haya yaona wewe kwamba tunakuambia ni matendo mema au unaambiwa matendo mema usidhani ni kitu chepesi sana ambacho namu unavyokichukulia basi ni kina uzito huo ni kitu kizito sana laungelikijua haya maisha haya wala usinge juhudi ya kiasi hicho ungetoa juhudi na akhira yako zaidi kuliko haya ambayo ume umeelekea na nini na dunia yangu. lakini wallahi tahina mandami kazi yetu ni kukukumbusha na kuwazindua waislamu ilango ya kheri jamani hiyo mlango wa kheri huo mwenye kuweza afanyie asiyeweza sawa unajihukumu mwenyewe kwa nafsi yako nina uwezo wa kutoa laki 200 kwa ajili ya kununua tofari lakini sitoi nina uwezo wa kujenga msikiti wote nikaumaliza mimi peke lakini sitoi nina uwezo wa kufanya hivi nina uwezo kubeba yali jukumu lote una uwezo lakini unasema mimi sitoi yote haya unayaweza lakini unajihukumu mwenyewe nafsi yako. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nasema haya kwa sababu tunayaona, tunaishi. Wazazi wetu tumeishi nao sisi. Kafa baba yako, mama yako amekufa. Unamwona kwa macho yako hivi. Watoto wako walikuwa mpenda. kafa. Jamaa yako karibu swahiba kabisa. Kaondoka. Usionea maisha haya watu wanahangaika hivi. Yaani akhiru ni kufa tu Amna kingine unakufa na lipi Unakufa na lipi umefanya nini kwenye hii dunia Niko kwenye kwenyeheri kama hivi Niko kwenye kwenyeheri kama hivi kila mlango waheri unao huu na, na we, muda wa kuona uweza kufanya hilo ndilo la kwako ulilolitanguliza kwa Allah hilo ndilo la kwako wewe utakachokiacha hapa si cha kwako wallahi unakufa sasa hivi nakwambia unakufa sasa hivi tunaanza kugawana laptop ya yani sasa hivi umeufa watu tunaanza kudiscuss kuhusiana sana laptop Kuhusiana kwenye simu mpesa yake na shilingi ngapi pesa kuna shilingi ngapi binadamu mpesa si ya kwangu Mbana mnaijadili nyinyi ndo hali ilivyo kwa hiyo huyu ufaita ufaita ufaita huyu uwe ni katika mambo ya khairi. Nimalize wa kusema Uthmani bin Affani ameacha mali nyingi sana. Uthmani bin Afani ameacha mali nyingi mno. Lakini nendeni pale leo maka au Saudi Arabia mkaone zile mali za Uthmani zinavyoendelea kutoa faida kwenye jamii. Kashakufa zamani miaka moja na kitu. Lakini thawabu zinaendelea mpaka leo. Kwa hiyo msidharau matendo yote yali, yali kwa mema. Muda wa na uwezo jitolee, kuna baraka, kuna mafanikio makubwa sana. Yaani pana baraka inaingia kwenye mambo yako. Allah jinsi wewe uweze kuiamini. Namna Allah anavyokufungulia jinsi unavyojitolea wewe. Namna Allah anakufungulia, anakufungulia mpaka wajiuliza, "Haya, anatoka wapi? Kwa ni mini nini nimefanya nini? Mimi ni mcha Mungu namna gani?" Yaani mbona mimi sielewii ya, ya maisha nayoishi kipato changu kidogo lakini sijawahi kukwama kwamba hili jambo limekuwa ni gumko ngu mimi. Mbona hayaiki kutokea Ni kwa sababu ya sadaka unazozitoa. Ni kwa sababu ya matendo mema unayoyafanya, Allah anaweka baraka ndani yake. Nimalize maneno yangu niwapende mfano kwa Mtu yote ambaye ni mwema. Mtu yote amenimuema. Anayepanda mbegu ya wema kwenye ardhi. Yoyote yule akifa kwenye hii dunia sasa hivi akifa sasa hivi Allah Subhanahu wa ta'ala huwa anakilinda kizazi chake anakihifadhi kile kizazi chake watoto wake wale wote wale Allah anawahifadhi hawawezi akawa na kona kona ila marhima Allah wa insha Allahu alayh lakini tunda na zao na mzazi mwema linakwenda mpaka kwenye kuhifadhi watoto wema wako ndiyo sehemu ya kuohifadhi watoto wako juhudi yako kwenye matendo mema ile juhudi yako hii Ndiyo sababu ya wa watoto wako hakiki kunyooka kukaa katika njia ya sawa kona kona sako zile unakopa somu, unakatafuta hili unakopa elimu unakopa swala za sunna unakopa somu za sunna unakopa kujitolea kulepo kopo kwa kwako kule siku unakufa yanaanza kuharibika ya chumbani kwanza Yanaanza kuadibika ya hapa kwanza kunyooka kwako ukafa ndio familia nayo Allah subhana wa taala Mfano wake huu kwenye umetamkwa mwilqurani suratul kahfi ambayo tunaisomaga kila Ijumaa Baba wewe na baba yako alafu na babu yako wa kiume huyo babu yako na wewe ana baba yako Sikia habari hii ilivokuwa hiyo Yaani wewe sasa hivi tuna baba mzazi huyo baba yako yeye ni baba yake. Halafu huyo baba yake yule ambaye babu yako wewe naye ana baba yake. Sasa yule baba yule alipokuwa katika uhai wake alikuwa ni mtu mwema sana. Aliweka mali chini ya ardhi. Akasema hii itakuja kunowafisisha watoto wangu. Mtoto wake na kizazi chake kija kwenda kikapita vizuri. Kaja kizazi chako wewe sasa aka ah, kisah ya baba yako afwan cha baba yako kikapita sikaja kisasa chako wewe sasa al anapita lile eneo sasa akamwambia Musa tuunyanyue huu ukuta unyeoke Ii ni nyumba kama vile imeanguka ukuta wake medondoka Tuunyanyue tuunyooshe mwisho yote khatira akamwambia wa kana tahtahu kanzullahuma hii hukuta tumunyanyua kwa sababu chini kule pana mali iliwekwa ya mzazi kuna mzazi aliweka ya mali yake chini miaka hiyo wakana htaheo kanzo lehum kwa maana watoto kuna watoto aliachiwa hiyo mali kwa hiyo tumunyanyua hukuta ili iwe, iweze kuendelea kubaki kwa hiyo na Musa kautengeneza wale ukuta kwa unyosha ulikao meanguka vizuri kwa naonekana sasa nawa namwambia tumeunyoosha ukuta huu kwa sababu chini kuna mali iliwekwa na mtu huko afalla anasemaje wakana abu huma swaliha baba ya hawa watoto alikuwa ni mwema hem mjifikirie baba tunamzungumzia baba sio huyo babu nilikwambia huyo babu wa huko ndio huyu baba anetaio hapa wewe hapa nikuambia babu yako wa pili babu yako wa pili unja muone babu yako wa pili unja muone sasa babu yako wa pili ndoa iweke mali uje wewe mtoto wa 20 25 unakuja kuikuta mali imehifadhiwa wema wako unakuongozea familia unakuongozea mali yako unakutakasia mali yako unazikuwa muovu mchafu ndivyo hivyo hivyo unavyopanda mbegu mbovu kwenye ardhi unakufa leo balaa linaanza hapo kwa nini nyumba yako ushaikuona unakufa alafu mtoto wako analia kuajiragasa wa wakiki mpaka nguo zinafunuka. Je, unaikoona? Enu ume kufa au babako amekufa, unamwona dada yako analia mpaka nguo anafunua. Si mtatizo at. Nani kafundisha dini ya namna hii? Koni kuzangu nisirefusha sana mazungumzo. Nikatika katika lengo la kukumbushana na kuzidi kuombeana na kutaka kwa Allah subhana msada sana kujitoeeni kwenye mambo ya kheri tusiwa tusirudi nyuma. Allah Subhanahu wa Ta'ala atatufungulia kubwa sana. Na tutalindwa sisi na vitu vingi sana. Hakuna haja kwenda kwa mganga. Nenda mganga utafuta nini? Kujitundika matunguri. Hakuna haja huko. Tenda matendo mema na no usilaha. ndio no silaha yako kubwa. Akiingia mchawi haamini kama kuna binadamu huko ndani. Kumbe amelala na njiraditu umesoma kulwallahu kulan nubu filaq kulan nubu ayatul kursi amana rasulu kalala silaha yako matendo silaha yani ya muumini yani tuweke wa adla kweri. Allah wa ta'ala Allah wa ta'ala kupitia majina yake na sifa zake atuongoze katika nafsi zetu tumomba Allah subhanahu wa ta'ala katika wale ambao nasikia kaunia kuzifanyia yao na atijalie wale katika wale ambao sadaka zao zinakubaliwa wasallallahu alaihi wa sallam na